Це тверде рішення остаточно викристалізувалося в мені, коли спускався до майстерні. Я вийшов з ліфта, сів за свій робочий столик, вікно запітніло від весняного туману, трамвайної зупинки не було видно. А намір мій був такий твердий, що мені здалося, зупинки давно вже нема, принаймні місяць. І ось я дивлюся в матове вікно і бачу. Шастають автомобілі по магістралі, не зупиняючись. Зрідка прогуркотить трамвай, а на тротуарі гнітюча тиша. Я намагався зловити хоча б одне обличчя в трамвайному вікні, та це не вдається. І мені стає шкода, що вже ніколи жодне не вкарбується в мою пам'ять. Мало... Шкода, я відчуваю терпки з чим усамітнення, бо ж минув тільки місяць, а людей довкола мене стало менше. Я тих людей з трамваїв і автобусів упізнавав у всіх кінцях міста, з деякими навіть вітався. А тепер моє знайомство щоразу звужується, і мене гортає почуття осиротіння. Тротуар порожній. Чисто підметений. Ніхто не заважає мені бачити другий бік вулиці. Доля частково компенсувала мої втрати. Я маю можливість в годи помахувати рукою Юзеві який теж сидить обличчям до вікна і відкиває мені головою. Руки й ноги в нього зайняті. Він безупинно махає коліном, розгняючи колице шевської машини. Голка дрібно строчить по швах, жіночих чобітків, до Юзя завжди довга черга. Біля нього за другою машиною сидить без роботи молодий хлопчина, тільки що з профтехучилища. Я бачу, як Юзю жестами переконує клієнтів. Я ж не сторукий, та йдіть до хлопця. Він уміє, чогось таки навчився в училищі. Хто не має часу, виходить з черги, стає біля другої машини, з недовір'ям приглядаючись, як працює молодий майстер. Та ось одна жінка розмахує руками, не йде, впирається, а може, я аж з Левандівки йшла до вас, а ви мене до хлопчика відсилаєте. Друга масно усміхається. Та де ми такого стрункого знайдемо? Юджа статечно витирає об фартох долоні і, зітхаючи, береться далі за шиття. Бо що маю з вами робити? А тротуар давно порожній, не скриплять на вулиці Гальма, не топляться і не голосують люди, жодного знайомого обличчя, ні на кому око зупинити. Юзя махає коліном і зайнятий за шитвом, не має часу глянути в мій бік, а мені вже Юзя й замало. Мчать, трамваї, і автобуси мов шалені. А я ловлю себе на думці, що Павлини Кравчині давно не бачив, і не скоро побачу. В неї раз на два роки псується порохотях, а Оксана вище. І Павлина виходить трамою десь там, біля політехніків, виходить теж, напевно, з запасом на годину, і з ким-то вона збавляє той час, а приходила ж до мене іноді на балачку. Ой, майструню, маю того міста по гульку, а яка-то лиха година вигнала мене з села. Та ж там така благодать, запахи, щебете, шелестіння, а тут стук та грюх. Та я там усіх до одного знала, що говорять, що думають, що їдять, а що п'ють, а тут, немов мов, у пущі. Людей багато, і всі чужі. В одному будинку роками живуть і не знайомляться, Повітря смердить бензином, вода залізом, а там такі криниці, Боже, гукнеш у неї вранці, а ввечері луна вертається. Я слухаю, посміхаюся, і потім кажу їй, що хтось не любить людей, той не знає їх ні в селі, ні в місті. А я на базарній зупинці, якщо не з кожним розмовляю, то хоч вітаюся. І ви не думайте, павлино, що пахнуть тільки трави. Ви лише принюхайтесь, до розігрітого влітку асфальту. І вже ніколи того запаху не забудете. Та ж навіть трамвайні рейки пахнуть після того, як пройдуть вагони. А втім, плачте собі за цією сільською криницею, а я тут маю свою у дворі. І дивлюся не в неї, а з неї вгору, тільки того, що плюнути не можу, бо вернеться слина. А то, майструню, в яку криницю не плюнеш, все одно твій плювок тобі й повернеться. Щоб вам добре було, павлино. Нема павлини, а порхотях у неї ламається раз на два роки. З ким вона цю годину пробалакує? Господи, коли то я розмовляв з блатком. Підстригатися ще не час, а на зупинці ми майже щодня балакали. Я виходив курити і частував його орбітою, а він зате випалював мені мов з кулемета всі відомості про своїх клієнтів.